Люсі Мот-Мот-Гомері, Енн із Ейвольні. Переклад з англійської Анни Вовченко. Читає Наталя Байда. І квітне кожен крок її, І друг обов'язок їй прокладає шлях, І мерехтить красою все довкруг, Світліючи в ясних її очах. Мої колишній учительці Гетті Гордон Сміт Із вдячною згадкою про її любов та підтримку. Розділ перший. Розлючений сусід. Стило серпневого пообіда на широкому ганку із червоного пісковику, у будинку на острові принца Едварда сиділа висока струнка дівчина, 16 з половиною років, із серйозними сірими очима і волоссям, котре її друзі називали каштановим. Сповнені рішучості. Здолати кільканадцять рядків з Вергілія. Проте саме пообідя, блакитне марево, що повивало вкриті достиглим збіжжям пагорби, вітерці, котрі, мов ельфи перешіптувалися в кронах тополь, зграбний танець червоних маків, що вогнаками проблискували між темних молодих ялиць, скупчених по вишневим садком, сприяло мріям значно більше, аніж вивченню мертвих мов. Отож. Невдовзі Вергілій, навіть не розгорнутий, висливнув долі. А Н, поклавши підборіддя на переплатані руки і задивившись у хмари, що так гарно колобочилася понад будинком пана Гаррісона, схожі віддалік на засніжену гору, полинула ген у світ принадливих мрій. Де така собі шкільна вчителька невтомно працювала, виховуючи в юних душах своїх учнів, чесноти майбутніх славетних діячів, надихаючи та сповнюючи їхні уми і серця гідних шляхетних поривань. Втім, коли глянути вічне необлаганим фактам, а це, Енн, мусимо визнати, робила не часто, хіба не було іншого виходу, жоден з учнів еволійської школи досі не виявив жодних рис майбутньої знаменитості. Та зрештою, усе може статися під благодатним впливом учительки. Енн мала райдужні, незатьмарені уявлення про те, яких результатів може досягти вчителька. Певна річ, коли зусилля спрямує в потрібне русло. А ось у тішних мріях вона вже бачила себе за 40 років поруч зі славетним чоловіком. Чим він зажив собі слави, лишилося в тумані блаженного невідання. Бо ж сама Енн вагалася, між ректором університету і прем'єр-міністром Канади, котрий шанобливо схилявся до її поорною з руки, запевняючи, що то саме вона вперше пробудила в його душі честилюбні прагнення. І що всіма своїми успіхами він завдячує давнім її урокам в емулійській школі. Та це приємне видиво невдовзі розвіяло дещо геть неприємне. Спершу стежину як вапливу протрюхикала сумирне з вигляду джерсійська телечка, а за кілька секунд потому з'явився пан Гаррісон. Коли тільки словом «з'явився», можна окреслити спосіб, у який він вдерся на подвір'я. Він перестрибнув через паркан, не бажаючи марнувати час на хвіртку, і роз'юшений постав перць спанталичною Ен, котра, звівшись на рівні ноги, розгублено на нього дивилася. Пан Гаррісон лише віднедавна став їхнім сусідом, тож їй ще не довелося зустрічатися із ним віч-навіч, хоч і випадало, бачите, раз чи двічі. На початку квітня, ще до повернення Ен із Королівської чительської семінарії, пан Роберт Белл, чия ферма, сусідала із садибою кадбертів на Заході, продав її та і переїхав до Шарлотана. Ферму купив такий собі пан Гаррісон, про якого було відомо хіба те, що він походить із Нью-Брансвіка. Та проживши ледве місяць в Ейвенлі, він устиг здобути собі репутацію чоловіка-девакуватого, чи то просто чудила, як назвала його пані Рейчел Лінд. Пані Рейчел була жінкою відвертою, що певно вже знають ті з вас, хто познайомився був із нею раніше. Пан Гаррісон, безсумнівно, жив не так, як інші люди. А це, як відомо, і є та найперша риса, щоб мала б виказати в ньому чудила. Передусім, із господарством пан Гаррісон волів давати раду самотужки, превселюдно заявивши, що не бажає присутності жодних дурних бабів у своїм барлозі. Еймолійське жіноцтво мстилося йому за це моторошними плітками про його кулінарний та домоправний хист. Упоміж собі пан Гаррісон найняв малого Джона Генрі Картера з Вайнсенс, який і почав ті плітки ширити. Насамперед, сніданки, обіди і вечері не відбувалися в домі його хазяїна о чітко визначеній годині. Зголоднівши, пан Гаррісон влаштовував собі перекуски, і Джон Генрі отримував свою пайку, якщо міг нагодитися в служну мить. Інакше мусив чекати, доки господаря знов охопить бажання попоїсти. Джон Генрі скорботно твердив, що умер би там із голоду, якби по неділях не їздив додому де міг добряче підживитися. А що понеділка, вранці, мати не видавала йому кошика з їдлом. Миття посуду панові Гаррісону і на думку не спадало перейматися. Хіба коли раптом у якусь неділю дощило. Тоді він брався до праці. Споліскував його весь під зливою і клав сушитися. Та ще був із пана Гаррісона добрячий скупар. Коли йому запропонували докластися до збору коштів, на платню преподобному панові Алану, він заявив, що воліє почекати. Хай спершу буде видно, наскільки доларів добра принесуть йому молитви пана Алана, бо кота в мішку, мовляв, купувати звички немає. А пані Лінд, котра завітала просити пожертви на місіонерську діяльність і принагідно оглянути його будинок із середини, відказав, що сількох язичниць, як між старих ейвонлійських підкарок, він ніде не бачив. Тож радо пожертвує грошей, якщо ласкава добродійка візьметься Навернути їх у християнську віру Пані Лінд пішла обурена і повідомила, що лиш милістю Божою Сердечна дружина Роберта Белла вже спочиває з миром Бо її б нагла кров залила на теперішній вигляд домівки, якою вона так пишалася Вона ж би через день мила підлогу на кухні, гнівливо розповідала пані Лінд Марілі Кадберт А бачила птиця зараз я мусила поділ спідниці підсмикнути, коли заходила до нього. І на сам кінець був у пана Гаррісона папуга на ім'я Джинджер. Досі в Еймелі ніхто папуг не тримав, отож і пристойним це навряд чи могло вважатися. Та й що то був за папуга, коли вірити малому Джону Генрі? Такого нечестивого птаха світ не бачив. Він страшенно лаявся. Пані Картер уже й забрала псина з того дому якби тільки певна була, що зможе підшукати йому іншу роботу. А якось Джинджер скупнув дзьобом Джона Генрі в шию, коли той нахилився необачно близько до попуженої клітки. Пані Картер усім показувала шрам, коли горопашний хлопець приїздив додому по неділях. Усе це промайнуло в домках Ен, щойно перед нею у від люті постав пан Гаррісон. Навіть у найпогіднішому настрої – цей опецьковатий лисий гладун не виглядав привабливо. Надто тепер, коли кругле обличчя його пошило гнівом, а величезні сині очі за не вилазили з очниць. Ен, здалося, що такого негарного чоловіка вона либонь з роду не бачила. Аж раптом пан Гаррісон спрямігся заговорити. «Я цього не терпітиму!» – пропількутів він. «Жодного дня більше! Чуєте ви, панечко? Хай мені всячина!» Це вже втретє. Чуєте? Втретє. Тут і янголом трацюб не стало, чуєте? Я казав вашій тітці, хай пильнує, а вона знов не допильнувала. Знову, я хочу знати, нащо вона це робить? От чого я прийшов, паночку. Поясніть, коли ваша ласка, що сталося? з підкресленою гідністю мовила Ен. Віднедавна вона сумлінно опановувала цю манеру, щоб до початку навчального року мати її належно відпрацьованою. Утім, розлюченого пана Гаррісона це ні трохи не вгамувало. «Що сталося?» «Та вже ж сталося, хай мені всячина. І сталося те, що я знову вигнав цю телицю зі свого у оце півгодини тому. Утретє, зауважте. Минулого вівторка вторкова І вчора теж. І я приходив сюди і попереджав вашу тітку, щоб цього більше не було. А вона знову не дополінувала. «Ану, де ваша тітка, панночко?» Хай лише я її побачу та скажу своє слово. Слово Гаррісона, чуєте? Якщо ви маєте на увазі панну Марілу Кадберт, то вона мені не тітка. А зараз вона в Істграфтені, куди поїхала відвідати роточку, що тяжко хворіє, Відповіла Енн зі ще раз більшою гідністю в кожнім наступнім слові. Мені дуже прикро, що моя талиця зайшла у ваш овес, бо вона таки моя, а не пане Кадберт. Метю купив її ще три роки тому. Для мене в пана Белла. Їй прикро. Та чим тут поможе ваше вибачення? Ходіть, ну гляньте, що вона в моєму вівсі отнула. Усе геть чисто потолочене. Мені дуже прикро, твердо повторила Ен. Та якби ви вчасно лагодили загороду, долі не могла б її розвалити. Адже то ваша загорода стоїть на межі між вівсяним полем і нашою лукою. І позавчора я сама бачила, як вона добряче хилиталася. «Нічого там не хилиталося!» – ревнув пан Гаррісон, що його тільки душі розлетив наступ на власну територію. «Тож чистий диявол, а не телиться! Навіть мурі її не втримає! А ти, родаверти хвістко, ліпше би свою худобу сама гляділа, щоб не то товклася по чужих полях, аніж тоді романи в жовтих політурках вичитувати!» Він кинув ніщений погляд на безновинного Вергілія, бронатні політурці колоніг Н. Дівчина побурюковіла. Бо ж завжди була їй вразливим місцем. «Краще бути родою, ніж геть не мати волосся, окрім двох жмутиків побіля вух», – відрубала вона. І влучила точно в ціль. Адже пан Гаррісон не терпів жодних натяків на свою лисину. Тепер, задихаючись від гніву, він міг лише мовчки зиркати на Н, яка тим часом опановувала себе і квапливо скористалася з виграної битви. «Я пробачу вам, пане Гаррісоне». Бо можу собі уявити, як неприємно виганяти чужу корову зі свого вівса. Отож за всі ваші слова я не тримаю на вас образи. Обіцяю, що більше долі до вашого вівса не зайде даю вам слово честі. Ну дивися мені, уже спокійніше гмикнув пан Гаррісон. Проте додому, потім чекував усе ще сердитий. І доки вухо сягало, Ен чула його невдоволене буркотіння. Тоді зажурена і занепокоєна. Проминула двір і замкнула збитошну таличку в оборі. «Звідти, надіюється, вона не вийде, хіба що розвалить паркан», – думала Енн. Наче б заспокоїлася. «Певно, чи не лусне від того вівса, – так натовклася. Треба було таки продати її паннові Шереру минулого тижня. Та я вирішила зачекати до акціону і виставити всю худобу заразом. А пан Гаррісон і справді чудило. Звісно, у ньому рідної душі я не знайду». Ен ніколи не втрачала нагоди відшукати собі рідну душу. Тим часом до воріт уже заїздила Маріла, тож Ен поквапилася накрити на стіл до чаю. За чаєм вони й обговорили останні події. Швидше б уже минав аукціон, мовила Маріла. То за тяжка відповідальність мати в господарстві стільки худоби, яку і глядіти нікому, крім вітрогона Мартіна. Його й досі нема. Хоч обіцяв ж повернутися ще вчора ввечері, коли я відпущу його на тітчин похорон. Яка з юрма цих тіток у нього? Четверта вже померла за той рік, що він тут працює. Буде більш ніж удячна, коли врожай нарешті зберуть. А пан Барі винайме ферму. Доки Мартін повернеться, триматимемо модолів в оборі. Бо її ж доведеться відігнати аж надальне пасовище і полагодити там загороду. Вісти на клопіткий наш світ, як каже Рейчел. Сердешна марікіт умирає, і хто знає, що буде із двома її дітьми. Хоч вона має брата в Британській Колумбії, то й написала йому про них, але відповіді ще не було. А які вони, ті діти, скільки їм років? Уже по шість. Вони двійнята. О, я люблю двійнят. Відколи в пані Гемонт їх знаходилося аж три пари, жваво відповіла Ен. А вони гарні, Боже. Та її не розгладіла, такі брудні були. Деві на дворі ліпив пасочки з болота, а Дора вийшла гукнути його додому, то він штурхнув її у грязюку. А вона заплакала, і тоді Деві сам кинувся в калюжу і викачався, щоб їй показати пуцім дарма нюнії. Мері каже, що Дора – чимна дівчинка, але Деві – такий халамитник. Його ніхто ніколи не виховував. Батько помер, іще як він був малий, а Марі весь час не зужає. «Мені завжди шкода дітей, яких нікому виховувати», – серйозно відказала Енн. «Я й сама така була, аж доки ви мене взяли. Сподіваюся, їхній дядько про них подбає. А це пані Кіт, ваша близька родичка? Мері? Ні, ми не родичі, то її чоловік. Був нашим трирідним братом. Он де на подвір'ї пані Лінд. Я знала, що вона захоче послухати про Мері». «Не кажіть їй про пана Гаррісона і долі», – благально мовила Енн. Маріла пообіцяла, та потреби втім не було. Бо не встигла пані Лінд умоститися гарненько за столом, як уже і повідомила. «Я сьогодні, їдучи з Кармоді, бачила, як пан Гаррісон гнав вашу тилиці зі свого вівсе. На вигляд був такий лютий. Страшно було, що він тут зійняв?» Ен і Маріла непомітно обмінялися лукавими усмішками. «Чи не все в усьому в Ейвонлі помічала добра пані Лінд?» «Щойно того самого ранку Ен сказала». Якщо опівночі замкнутися у своїй кімнаті, зачинити вікониці і чхнути, уранці пані Лінд неодмінно спитає, як ваш нежить. Мабуть, таки страшну, визнала Маріла. Мене не було. Він розмовляв з Ен. Мені він видався неприємним чоловіком, повідомила Ен, ображено труснувши рудою косою. Краще й не скажеш, урочисто мовила пані Рейчел. І ще коли Роберт Белл продав свій дім приїжджому з Нью-Брансвіка, я знала, що із цього буде халепа. Не знаю, до чого дійде Ейволі, коли тут селитиметься стільки чужинців. Скоро небезпечно буде спати у власному ліжку. Хіба сюди ще хтось переїжджає? – запитала Маріла. А ви не чули? По-перше, сім'я Донелів. Житимуть у старому домі Пітера Слоуна. Пітер найняв Донела «помагати на млині. Вони десь зі сходу, і ніхто про них нічого не знає. І ще той недолугий Тімоті Котун із сім'єю. Звайд Сенс. Добряче з них буде тягар для громади. У нього то сухоти, то він краде, як сорока. А жінка його, ото вже квола істота. До жодної праці не годяща. Навіть посид мої сидяче. Дружина Джорджа Пая бере на виховання чоловікового небожа, Ентоні. Він ходитиме до твоєї школи, Ен. Тож матимеш мороку з ним, будь певна. Та й не з ним єдиним. Пол Ірвінг переїздить сюди зі Штатів, до своєї баби. Пам'ятаєш його батька Маріла? Стівена Ірвінга, що покинув Лаванду Льюіс тоді, у Графтоні. Він її не покинув, вони посварилися Так чи так, а винів тому обоє. Ну та все ж вони не одружилися. І відтоді, кажуть, вона геть здоріла. Живе сама у тій своїй маленькій кам'яничці, кличе її прихистком луни. А Стівен поїхав до Штатів у дядькових справах і одружився там зі своєї Янки. І вдома відтоді не бував, хоч мати їздила до нього ще двічі. Оце два роки як овдовів, то вирішив прислати малого на якийсь час до своєї матері. Йому десять, і хто знає, чи буде з нього сумлінний учень. Хіба можна бути певною з тими Янки? Пані Лінд зверхньо поглядала на всіх, кому не пощастило народитися чи зрости поза межами острова принца Едварда, мовно Фанаїл, що казав, хіба ж може бути з Назарету що добре? Вони могли, звісно, з добрими людьми, та безпечніше було в цьому сумніватися. Особливо упереджена була вона щодо Янки, бо ж колись її чоловіка обдурив на 10 доларів хазяїн, із яким той працював у Бостоні. І відтоді ані сили земні, ані небесні – не могли переконати пані Рейчел, що Сполучені Штати загалом не несуть за це відповідальності. «Ейвольністській школі свіжа кров не завадить», – сухо відказала Маріла. А хлопець, коли буде схожий на батька, то виявиться і геть не злецьким. Стів Ірвінг був наймиліший хлопчина статешніх, хоч і скільки людей вважали його пихатим. Пані Ірвінг, мабуть, страшенно втішиться. Так самотньо її жилося, відколи помер чоловік. «Хлопець, може, і буде нічогенький, але ж відрізнятиметься від емельійських дітей», – винесла пані Рейчел свій остаточний вирок. Її ж подумки щодо людей, місцин та подій були непохитними і рідко змінювалися. «А що то я чула, Енн, бо цим ви засновуєте якусь спілку для вдосконалення нашого селища?» «Ми ще тільки говорили про це з дівчатами і хлопцями на останніх зборах дискусійного клубу», – заширілася Енн. «Усі згодні, що то буде корисно» пан і пані Аллан теж нас підтримали. Такі спілки є вже в багатьох селищах. Ох, накличете ви халепу на свою голову. Ліпше покиньте це, Ен, от що. Людям не сподобається, коли їх раптом почнуть удосконалювати. Ми будемо вдосконалювати не людей, а саме ейвонлі. Адже тут стільки всього можна покращити. Скажімо, якщо переконати пана Леві Болтера знести ту страшну халупу на його верхній фермі, хіба це не буде вдосконалення? «А вже ж буде», – визнала пані Рейчел. «Те старе казна що? Уже багато років мов більмо на оці усього селища. Та коли вам, одосконалювачем, вдасться змусити Леві Болтера задурно чимось помогти громаді, хотіла б я це побачити, будь певна. Не буду з нею охочувати тебе, Енн. Може, думка ця і непогана. Хоч мені здається, ти її підщепила котромусь із тих гидких американських журнальчиків. Але ж ти клопоту не збудешся зі школою». Тому моя тобі дружня порада. Оближчі вдосконалення, от що. Хоча ти ж, коли щось собі віб'єш у голову, вже не відступишся. Ти завжди наполягала на своєму. Щось у лінії непохитно стиснутих вуст Н свідчило, що пані Лінд не помилялася. Серцем дівчина рішуче заповзялися таки створити спілку вдосконалення Еймолі. Гілберт Блайт, котрий збирався вчителювати у Вайнсенс, проте кожнісіньку суботу і неділю проводити вдома, був так само завзятий. Та й решта молоді тішилися всілякій справі, що давала привід до частих зустрічей, а отже і розваги. Що ж до самих удосконалень, то чіткої думки про те, які вони повинні бути, не мав ніхто, окрім Енн і Гілберта. Вони обговорювали і ділилися своїми планами доти, поки, щоправда, тільки в їхній уяві не постало нове ідеальне ейбольні. Та були в пані Рейчел іще новини. У школі в Кармоді вчителюватиме якась присила Грант. Ен, то, здається, твоя подруга із семінарії? Так, сам вона. Приссила буде в кармоді, як чудово. вигукнула Ен. Сирі очі її спалахнули, мов вечірні зорі, а пані Лінт укотре замислилася, коли ж їй удасться таке остаточно розв'язати питання, гарна дівчина Ен Шерлі, чи ні. Розділ другий. Хутко продавала та гірко шкодувала. Наступного дня Ен поїхала в Кармоді на закупи. І з собою взяла Діану Баррі. Діана, звісно, була однією з перших кандидаток на вступ до майбутньої спілки. Отож, усеньку дорогу туди і назад дівчата обговорювали подальше вдосконалення. «Найперше, мусимо пофарбувати клуб», – заявила Діана, щойно вони проминули по будівлю Ейвонлійського клубу, котра з біч, оточена ялинами – Стояла в невеличкому гайку. Зараз він такий ганепно потворний, і зробити це треба чи не раніше, ніж умовом пана Болтера знести стару халупу. Тато каже, нам це все одно не вдасться, бо левий Болтер такий жаднюга, що задарма нічого не робитиме. Може, він дозволить хлопцям її розібрати, якщо вони перенесуть ті колоди йому на подвір'я і порубають на дрова? З надією в голосі припустила Енн. Треба робити все можливе і не сподіватися, що одразу все піде гладенько. Спершу, звісно, мусимо виховати громадський дух земляків. Навряд чи Діана цілком зрозуміла, як це – виховати громадський дух. Проте слова були серйозні. Аж її гордість охопила на саму думку, що вона належатиме до спілки з такою шляхетною метою. Вчора ввечері я придумала, що ще можна зробити, Ен то трикутний клаптик землі, де сходяться дороги на Кармоді, Нюбридж та Обайнсенс. Він увесь заріс ялинами, і чи не краще буде його розчистити, лишивши зо дві-три барізки? Причудово! Радісно погодилася Ен. А під березами поставити лавку, та ще навесні облаштувати там клумбу і посадити герань. Еге ж, тільки доведеться якось умовити стару пані Слоун щоб не пускала туди своєї корови, інакше вона поїсть нам усі квіти, засміялася Діана. Я починаю розуміти, як ми будемо виховувати громадський дух емолійців Ен. Ой, дивися, старий дім болтерів. Ти бачила колись таке руйновище? І стремить понад дорогою. Старі будинки з вибитими шибками завжди нагадують мені мерців із порожніми очницями. Так сумно дивитися на старий покинутий дім – замислено мовила Ен. Мені здається, що він згадує минуле і тужить за колишніми веселищами. Маріла каже, що колись давно тут жила велика сім'я. І будинок був такий гарний, із садком, весь порослий видкими трояндами. Там лунав сміх і пісні стількох дітей, а тепер він стоїть порожній і живе в ньому лише вітер. Як йому, напевно, гірку і самотню? А може... «Осі вони повертаються місячними ночами, дучі тих дітей і троянд, і пісень. І хоч ненадовго, а старий дім бачить у вісні себе, знову молодим і веселим». Діана похитала головою. «Ен, я вже більше такого не уявляю. Згадай, як сердилася Маріла і моя мама, коли ми уявляли духів у лісі привидів. Навіть зараз я не можу спокійно ходити там потемки» і повзім болтера боятимуся, якщо знову почну уявляти. До того ж, ці діти не померли. Вони всі виросли і живуть не зле. Один став різником. А квіти і пісні так чи так душ не мають. Енн притлумила зітхання. Вона любила Діану, і була їй доброю подругою, хоч і давно вже збагнула, що в царстві уяви мусить блокати на самоті. Вала туди зачарована стежка, якої не міг піти більше ніхто, хай який дорогий чи любий. У Кармоді їх застала гроза. Втім, вона швидко минула. А шлях додому, путівцями, оздовж яких височіли дерева з оздобленим дощовими краплями вітям, та крізь видоленки, де просочені вологою трави ширили в повітрі п'янкі аромати, видався надзвичайно приємний. Та вже завернувши на стежину, що вела до садиби Катбертів, Ен уздріла видовище, від якого вмить розсіялися чари придорожніх красот. Праворуч від них пролягало широке, вологе від дощу, зелено-сіре, вівсяне поле пана Гаррісона. А просто посередині, потопаючи в буйному вівсі, стояла спокійнісінько, блимуючи понад колосся на дівчат, ніхто інша, як вгодована джерсійська телиця. Енн кинула вішки і звелась на рівні ноги, міцно стиснувши вуста, котрі не віщували нічого доброго заскочені розбійниці. Мовчки зістрибнула вона на землю, хвацько перескочивши через колеса, а тоді і через паркан, перш ніж Діана встигла збагнути, що сталося. «Енн, повернися!» – вироснула вона, що й не змогла, бодай, слово мовити – ти забруднеш сукню в мокрому житі. Забруднеш сукню. Та вона не чує. Їй самі цю корову ні защі не впіймати. Доведеться бігти на поміч. Енн мчала полем, немов навіжена. Діана поспіхом вискочила із брички, надійно припнула коня до стовпа і, підсмикнувши поділ картатої сукні, полізла через паркан у надії наздогнати очманілу подругу. Це їй швидко вдалося. Позаяк бігла вона прудкіше, ніж Ен, яку стримував добряче намоклий поділ. Побачивши залишені ними сліди, пан Гаррісон неодмінно розлютився. На «Не Бога, Ен, зупинися, насило проказала бідолашна діана. Я ж так засапалася, а ти вся промокла. Я мушу вигнати цю корову, доки пан Гаррісон не побачив, відхекалася Ен. І багато ж, коли навіть я потону, аби тільки її впіймати. Утім, джерсіська талиця, здавалося, не бачила жодних підстав забиратися із благодатного родючого пасовища. Щойно її здоганяли захекані дівчата, вона розверталася і притьма мчала до іншого краю поля. «Тримай її!» – верещала Ен. «Мершті, Діано! мерщій. Діана бігла. Намагалася бігти і Ен, та причмелена талиця гасала довкруж поля, мов оголошена. Правду кажучи, Діана була певна, що так воно і є. Добрячих 10 хвилин довелося баганяти її крізь зруйновану загороду на пасовище Кадбертів. Певна річ, настрій Ен тієї миті видавався нітрохи не янгольським. Не вгамувалася вона і на вигляд брички у якій під'їздили до пасовища широко осміхнені пан Ширер із Кармоді та його син. «Краще б ти, Енн, продали таки мені свою толицю, коли я хотів купити минулого тижня», – засміявся пан Ширер. «Я продам її зараз, якщо ваша згода», – відповіла розпашіла та скуйовджена власниця. «Можна забрати її негайно». «От і добре. Пропоную тобі за неї, як і раніше, 20 доларів». Джим віджене її в Кармиді просто зараз. І вже нині ввечері вона вирушить до міста, зрештою, худоби. Пановій ріду із Брайтона саме потрібна джерсіська талиця. І вже за п'ять хвилин Джим Ширер із коровою чимчукувала собі шляхом. А запальна Ен, діставши 20 доларів, їхала в зелені дехи. «Що скаже Маріла?» – запитала Діана. «О, та їй багато вже. Долі належала мені, а на аукціоні я навряд чи і виторговала б за неї більше, ніж 20 доларів. Але, господи, коли пан Гаррісон побачить той потолочений овес, то загадається, що вона таки туди забрала, і що я, попри чесне слово, знову завинила. Ну, та знатиму тепер, що з коровами чесного слова давати не слід. Надто з такими, які можуть перескочити чи розвалити загороду в нашій уборі. Маріла саме ходила до пані Лінд. Отож історію із продажем телиці вже знала. Пані Лінд усе бачила з вікна. А що до решти, і здогадатися було неважко. Мабуть, добре, що ми її спекалися, Хоч ти, як завжди, поспішно вчинила Ен. Казна як, вона вибралася з обори. Мабуть, таки вилимала кілька дощок. А я й не подивилася, відповіла Ен. Зараз піду гляну. А Мартін досі не повернувся. Мабуть, у нього ще кілька тіток померло. Це нагадує мені пані Слоун. Якось вона читала газету і сказала чоловікові, «Тут знову пишуть, що помер якийсь октогенаріан. Хто це такі пітери?» А пан Слоун відповів, що не знає, але, очевидно, якісь страшенно хворобливі істоти, якщо про них тільки і пишуть, що вони весь час умирають. От і з Мартіновими тітками так. Мартін геть такий, як усі французи, зневажливо проказала Маріла. Ані трохи довіряти їм не можна. Вона розглядала покупки, що провезла з кармоді Енн, коли це раптом із заднього двору долинув пронизливий вереск. За мить сама Енн влетіла на кухню, ламаючи руки. Енн Шерлі, що там уже сталося? О Маріла, що мені робити? Який жах, і я в усьому вина». О, чи ж бодай колись я навчуся зупинятися і трошечки думати, перш ніж утнути чергову дурницю. Пані лін завжди казала, що настане той день, коли я скою щось непоправно жахливе. І ось він таки настав. Не стерпне, дівчисько, Ен, та що ти накоїла? Продала корову пана Гаррісона, ту, що він купив у пана Бела, продала панові ширеру, а долі стоїть спокійнісінько в оборі. Ен, Шерлі, ти мариш. Якби ж я справді марила. Але ні, хоч це і здається нічним жахіттям. А корова пана Гаррісона вже, певно, у Шарлоттагоні. О, Маріло, я ж думала, що більше жодного халепу не вскочу. І ось вона, найгірша притичина, яка траплялася зі мною в житті. Що мені робити? Що робити? О, дитино. влачається хіба йти до пана Гаррісона. Запропонуємо йому нашу долю, Коли він не схоче взяти гроші. Долі нічим не гірша за його корову. «Він так розлютиться, я певна», – простогнала Енн. «А вже ж, Гаррісон легко гнівається. Коли хочеш, я сама йому все поясню». «О, ні, ви на це не заслужили», – вигукнула Енн. «Адже то я завинила, і я не дозволю вам прийняти за мене кару. Я піду сама, і піду негайно. І що швидше із цим покінчу, то краще». Бо це буде так принизливо. Сердешна Ен узяла капелюшка і свої 20 доларів і вже рушила до виходу, коли це раптом погляд її сягнув прочинених дверей їдальні. Там на столі стояв торт, який вона спекла зранку. Апетитний і так надзвичайно гарно прикрашений рожевою глазур'ю та волоськими горіхами. Ен готувала його на збори ейвелійської молоді що мала відбутися в зелених дахах, і де планували заснувати спілку вдосконалення селища. Та чи можна було порівняти збори з візитом до справедливо розлюченого пана Гаррісона? Отож, Ен, розміркувавши, що такий торт статен буде пом'якшити серце будь-якого чоловіка, а надто того, хто мусить готувати собі сам, миттю вклала його в коробку. Цей дипломатичний тарунок вона віднесе панові Гаррісону. Якщо він узагалі дасть мені хоч слово мовити», – скорушно думала Н, перелазячи через паркан і тюпаючи стежиною між золотавими пулями, залитими сонним, призахідним світлом серпневого вечора. Тепер я знаю, що відчувають злочинці, коли їх ведуть на страту. Розділ третій. Пан Гаррісон удома. Будинок пана Гаррісона старий, чистопопілений і з низько навислим над землею дахом. Стояв на узлісі густого смерекового лісу. Сам господар сидів у сорочці на ганку попід заростями у плюща, тішачись в вечірній люці. Аж тут він побачив, хто наближається до нього стежкою, квапливо підхопився і прожогом кинувся в дім. Грюкнувши за собою дверима. Йому було добряче, соромно, дивно і ніяково за власну вчорашню нестриманість, проте, Н, оздрівши таке, геть підопала на відвазі. Якщо він так сердиться вже тепер, то що ж буде, коли я розкажу, як перед ним завинела? думала бідолашна дівчина, стукаючи у двері. Втім, пан Гаррісон відчинив і з розгубленою усмішкою на вустах запросив її увійти. Говорив спокійно та приязно, хоч у голосі було чути і нервозність. Він уже встиг надіти куртку, а люльку загасити, і от тепер чемно посунув Ен страшенно заполюжного сільця. Та й загалом усе було собі гладенько. Доки базіка Джинджер, котрий зі своєї клітки блимав лютими жовтими очиськами, вириснув, щойно Ен устигла присісти. Хай мені всячина. Нащо прийшла ця руда вертихвістка? Важко було сказати, хто в цю мить спалахнув сильніше, пан Гаррісон чи Енн. Незважай на папугу, мов пан Гаррісон, гнівно зиркаючи на Джинджера. Він постійно верзе у дурниці. Я дістав його від брата мореплавця. Вони там на кораблях слів не добирають, а папуги лиш повторюють те, що чути довкола. Я знаю, відповіла сердечна Енн, Пам'ятаючи про мету свого візиту і намагаючись таким чином притломити образу. Хіба ж могла вона за тих обставин дорікати панові Гаррісону? Певно, що, продавши чужу корову зопало та ще й без відома, і дозволу власника ображатися через папугу, який повторює грубощі на вашу адресу, не доводиться. Тім, рода вертихвістка була б після цього вже не така смирена. Пане Гаррісоне. Я прийшла зізнатися, рішуче мовила вона. Це це щодо джерсійської талиці. Хай мені всячина, знервовано вигукнув пан Гаррісон. Знову вона толочила мій овес? Ну, та байдуже, байдуже, хай так. Це не має значення, правда. Надто сильно я вчора гнівався. І даремно. Байдуже, хай і так. Ох, як пишто, зітхнула Ан. Але все гірше. «Далеко гірше. Хай мені всячина. Вона то вклалася у моїй пшениці?» «Ні, ні. У пшеницю вона не заходила, та...» «Невже в капусті? У капусті, що росла у мене до виставки, га?» «Ні, не в капусті, пане Гаррісон. Я все вам розповів. Я для цього і прийшла. Та прошу вас, дайте мені сказати, бо я так страшенно хвалююся. Дозвольте мені розповісти, і нічого не кажіть». Аж доки я закінчу. А потім ви багато що скажете, не сумніваюсь. Подумки додала Н. Більше ні слова, пообіцяв пан Гаррісон і обіцянки дотримав. Утім, жодними обіцянками не був пов'язаний Джинджер, що й далі вигукував. «Рута, вертихвістка!» Аж доки Н остаточно знавісніла. «Вчора я замкнула свою талицю в нашій оборі, а сьогодні вранці їздила в кармоді» і, вертаючись, побачила талиці на вашому полі. Ми з Діаною вигнали її звідти, і, ох, як уявити складно, як тяжко це було. Я вся змукла, втомилася і так розсердилася, а тут над'їхав пан Ширер і захотів її купити. І я продала, одразу, за 20 доларів. Дарма я це зробила, звісно. Краще почекала б і порадила з Марілою, але така моя жахлива схильність чинити нерозважливо. Вам це підтвердить кожен, хто мене знає. Пан Ширер одразу ж її забрав, щоб вечірнім поїздом відвезти до Шарлотауна. хвістка, прорік Джинджер тоном найглибшої зневаги. Тут пан Гаррісон підвівся і з виразом, що настрашив би вселяку птаху, окрім папуги, звісно, виніс клітку із Джинджером до сусідньої кімнати і щільно впричинив двері. Папуга верещав. Лаявся, та й загалом уся поведінка відповідала його сумнівній репутації. Проте, залишившись на самоті, ображено і пригнічено замовк. «Вибач, продовжуй», – сказав пан Гаррісон, знову мощуючись на стільці. «Мій мореплавець не навчив свого птаха в вишуканих манер. Я приїхала додому, а після чаю пішла до обори. Пане Гаррісон, Ен за дитячою звичкою, молотовно склавши руки – Нахилилася вперед, величезними сірими очима благально втупившись у знічене лице сусіда. Моя талиця так і стояла там, замкнена. А панові Ширеру, я продала вашу власну. Хай мені всячина, вигукнув пан Гаррісон, виражений такою несподіванкою. Оце ще редивина. вина. Ані трохи, коли знати, що я в халепі вічно втягую і себе, і всіх довкола. Сумовито відказала Ен. Це моя славетна риса. Вам може здатися, що так не повинно бути в моєму віці. Мені в березні виповниться 17. Та я, бачите, досі від цього не відучилася. Пане Гаррісон, чи не за хвалістю буде надіятися, що ви мені прибачите? Боюся, корову повернути вже не вийде. Але ось гроші, що мені дали за неї, чи коли хочете, можете натомість узяти мою долю. Вона добра корівка». Не знаю, як і сказати, наскільки мені прикро, що все так сталося. Ну, годі вже, швидко мовив пан Гаррісон, не будемо більше про це, Люба. Це все байдуже, зовсім байдуже, всяке може статися. Я й сам бува, чиню нерозважливо і поспішно, часом аж занадто, проте не можу щиро не казати, що думаю, і хай отакого мене люди і приймають. Якби та корова столочила мені капусту але вона не столичила, тож усе добре. І край. Думаю, коли ти вже вирішила здихатися своєї долиці, я таки в тебе її заберу. О, пане Гаррісоне, дякую вам. Як добре, що ви не сердитеся. Я так цього боялася. Певно, що боялася страшенно, коли я вчора таку бучу тобі зійняв, а ага. Та не зважай. Я прямолінійний старегань, ото й усе. Нестерпну звичку маю завжди казати правду, «Хай яка гірка вона буде!» «Геть як пані Лінд!» – не стрималася Ен. «Хто? Пані Лінд?» «Тільки не кажи, що я схожа на ту стару пліткарку!» – обурився пан Гаррісон. «Бо ні, нітрохи трохи я не схожий. А що то тебе у коробці?» «Торт!» – лукаво мовила Ен. Їй так полегшило від несподіваної приязні пана Гаррісона, що настрій миттю злетів угору, мов пір'їнка. «Це я вам принесла!» Мабуть, у вас не часто буває торт. Не часто, егеш, а я так люблю торти. Я твій боржник, Люба. Який він гарний. Сподіваюся, ще й смачний. Будьте певні, відповіла задоволена собою Ен. Колись я пекла геть неїстивні пироги, що могла б вам підтвердити пані Алан. Та цей торт надзвичайно добрий. Я спекла його для спілки вдосконалення Еймолі. Але нехай, зроблю їм інший. Я от що скажу, Люба. Мусиш помогти мені його з'їсти. Я поставлю чайник і вип'ємо чаю, згодна? Ви дозволите мені заварити чай, невпевнено мовила Ен. Пан Гаррісон реготнув Бачу, ти сумніваєшся, чи зможу я сам це зробити. Дарма, я такого чайку заварив би, що ти в житті не пила. Утім, коли хочеш, то ласкаво прошу. На щастя, у неділю йшов дощ тож і чистого посуду в мене достатньо. Ен підхопилася і узялася до роботи. Спершу кілька разів обмила чайник, розпалила вогонь у печі і заварила чай. Тоді принесла чашки з буфета, стан якого жахнув її. Утім, дівчина мудро втрималася від зауважень. Пан Гаррісон пояснив, де взяти хліб, масло і банку з персиковим варенням. Ен прикрасила стіл свіжим букетом і садових квітів, Удаючи бутсів, не бачить плям на скатертині. Невдовзі і чай був готовий. Енн сіла за стіл навпроти пана Гаррісона і налила йому чашку, жваво розповідаючи про свою школу, друзів та майбутні плани. Сама вона не йняла віри, що все це відбувається насправді. Пан Гаррісон приніс назад клітку із Дженджером, щоб гропашній пташині, ймовляв, не було так самотньо. Ен, відчуваючи, що тепер може пробачити будь-кому і будь-що, запропонувала йому волоський горіх, але тяжко скривджений папуга презирливо ігнорував усі її приїзні жести. Він сидів на жердині на бормосиній і куйовдив собі пір'я, аж доки став достеменно схожий на зелено-золотаву кульку. «Чому свете його Джинджером?» – запитала Ен, бо ж любила доречні імена – а прізвисько Джинджер, на її думку, геть не пасувало до цього пістрявого оперення. Так його назвав мій брат мореплавець Мабуть, за ядучий норов. Хоча люблю я цього птаха. Ти, певно, здивувалася би, наскільки люблю. У нього, звісно, є вади. У певному розумінні він дорого мені обійшовся. Люди нарікають, що він лається, та цьому вже не зарадиш. Я намагався його відучити, Інші теж намагалися, а є й такі, що до папуг упереджені. Дурні вони, правда? Папуги чудові, я вважаю, із джинджера мені добре товариство. Ніщо не змусить мене зректися цього птаха, ніщо на світі, отак Люба. Останні слова пан Гаррісон вимовив із притиском, ніби підозрював Ен у прихованих намірах переконати його зректися дженджера. Втім, самій Ен починав подобатися цей дивний, метушливий, запальний і неспокійний чоловічок. Отож, коли чаювання добігло кінця, вони були вже добрими друзями. Пан Гаррісон дізнався про намір Ен заснувати спілку вдосконалення Емелі і був схильний цю ідею підтримати еге ж, то буде незле тут у селищі багато що можна досконалити, і в людях теж. «О, ні!» – сплахнула Енн. Звісно, собі чи найближчим друзям вона мала зізнатися, що існують в Ейвеллі та її жителях дрібні вади, які втім легко можна усунути. Та почути це звуз сторонньої людини, такої як пан Гаррісон, то було зовсім інше. «Ейвеллі – таке чудове місце, і люди тут добрі!» «А серце в тебе з перцем!» – прокоментував пан Гаррісон, позираючи на розпашілі щоки, і ловлячи гнівний погляд співбесідниці. Хоч у твоїх грудих кіс воно й пасує. «Ейвонлі» – цілком годяще місце. Інакше я б тут не оселився. Та сподіваюся, навіть ти визнаєш, що певні вади в нього є. За це я люблю його ще більше», – мовила віддана Ен. «Ідеальні місця чи люди без вад мені здаються такими нецікавими». От пані Вайт каже, що ніколи в житті не бачила ідеальної людини. «Зате багато чула про одну». Першу дружину свого чоловіка. пана Мільтона. Як ви гадаєте, це ж, мабуть, страшенно незручно мати чоловіка, у якого перша дружина була суціль бездоганною. А ще більш незручно бути чоловіком такої бездоганної жінки. несподівано і незбагненно палко проголосив пан Гаррісон. Після чаювання Енна полягла, що мусить вимити посуд. Хоч пан Гаррісон і запевняв її. Буцім чистих тарілок у домі Ще на кілька тижнів стане Їй би хотілося і підлогу підмести Та Вінника не побачила А питати не наважилися з острогу Що його не виявиться взагалі Забігай до мене часом на балачку Запропонував пан Гаррісон Коли вона ладналася йти Тут недалеко Тож мусимо жити як добрі сусіди Цікавить мене та ваша спілка Має бути добряча розвага «За кого ви візьметеся насамперед?» «Ми будемо змінювати не людей, а саме ейвольні», з гідністю відказала Енн, бо ж мала підозру, що пан Гаррісон і далік пив з її проекту. Пан Гаррісон дивився у вікно, як вона бігла додому. Струнка фігурка, що безтурботно мчала крізь поле у відблисках призахідного сонця. «Я старий, самотній і в'їдливий буркутон», мовив він оголос. Проте із цією дівчинкою знову почувається молодим. Таке приємне відчуття. І я хотів би, щоб воно часом поверталося. «Рода, вертихвістка!» – глузливо прорік Джинджер. Пан Гаррісон погрозив йому кулаком. «Мерзене пташисько!» – буркнув він. «І чого я не скрутив тобі в'язів, коли брат мені тебе віддав? Чи ти до віку будеш капостити?» Енн прибігла додому щаслива. І усі пригоди перепивала Маріелі котра, неабияк стривожившись її довгою відсутністю, саме думала вже йти шукати свою вихованку. «О, Маріла, правда ж, який чудовий світ!» – радісно підсумувала Ен. Пані Лінт була нарікала, що він уже сходить на пси. Казала, що як чекаєш приємного, то неодмінно так чи інак розчаруєшся. «Може, це і правда? Та й у цьому є щось хороше. Прикрищі теж не завжди виправдовують очікування» і майже щоразу все виявляється значно краще, ніж можна було сподіватися. Я чекала страхітливо неприязної зустрічі, коли йшла до пана Гаррісона, а він виявився такий люб'язний, що час промігнув майже приємно, і все вийшло якнайкраще. Гадаю, коли ми зможемо бути одне до одного поблажливі, то станемо добрими друзями. І все ж, Маріло, більше я не продам жодної корови, не з'ясувавши достеменно, чи я вона». А папух таки не люблю. Ростіл четвертий. Такі різні думки. Якось надвечір у тіні ялиць, що тихенько колихалися під лагідним вітерцем, там, де просіка, знана як березовий шлях, зливалася з гостинцем, стояли собі коло огорожі Джейн Ендрюс, Гілберт Блайт та Енн Ширлі. Джейн провела день у гостях в Енн, котра тепер провожала її додому а Гілберта вони зустріли дорогою. І ось у трьох обговорювали доленосний завтрашній день. Перше вересня, коли в школах розпочинався навчальний рік. Джейн мала їхати до Нюбриджа, а Гілберт – до Вайтсенс. «Вам обом пощастило більше, ніж мені», – зітхнула Енн. «Ваші учні вас не знатимуть, а я можу навчати тих, з ким іще недавно сама ходила до школи». «Пані Лінд боїться, що вони не поважатимуть мене так, як поважали б чужу вчительку, коли тільки я не буду з ними сувора від самісінького початку. Але я не думаю, що вчитель неодмінно повинен бути суворий». це така страшна відповідальність». «Я певна, що все у нас вийде», – втішливо мовила Джейн, котру не турбувала жодні прагнення благодатного впливу на дітлахів. Їй хотілося лише чесно відробляти свою платню, здобути довіру опікунської ради і схвальний відгук шкільного інспектора. Ото й усе. Головне – підтримувати дисципліну в класі. А для цього вчитель таки мусить бути суворий. Якщо мої учні мене не слухатимуть, я їх каратиму. Як? Шмагатиму, звісно, і добряче. О, ні, Джейн, вивкнула нажахана Н. Джейн, ти не зможеш. А вже ж зможу. І шмагатиму, якщо вони на це заслужать, рішуче відказала Джейн. «Я ніколи не вдарю дитини», – так само рішуче заперечила Ен. «Я взагалі проти тілесних покарань». Пана Стесія жодного разу нікого з нас не вдарила. І дисципліна в класі була зразкова. А пан Філіпс постійно всіх шмагав. Та однаково мав страшений безлад. «Ні. Коли цього не можна уникнути, краще зовсім покинути вчителювання. Я спробую здобути любов своїх учнів, і тоді вони охоче мене слухатимуть. А якщо ні?» запитала практична Джейн. Все одно я їх не шмагатиму, бо певна, що користі з того не буде. О люба Джейн, не бий своїх учнів, хай що б вони втнули. А ти що скажеш, Гілбер? запитала Джейн. Хіба ти не згоден, що є діти, здатні слухатися тільки різки? Хіба ти не згоден, що це жорстоке варварство бити дитино? Будь яку дитину. вигукнула Ен, що їй лице аж пашіло від затятості. «Ну», – поволі проказав Гілберт, розриваючись між справжніми своїми переконаннями та бажанням бути гідним ідеальних уявлень Н. «Тут можна підтримати кожну зі сторін. Я певен, що дітей не слід шмагати часто. Ти слушно кажеш, Н. Є інші способи давати раду із класом. І тілесні покарання мають бути останнім заходом. Та з іншого боку і Джейн слушно каже. Є діти, котрих інакше не виховуєш» і для яких різка справді може бути цілюща. Отже, тілесні покарання, як останній захід. Таке буде моє правило». Гілберт, намагаючись догодити обом сторонам, не спримігся, як то завжди і цілком справедливо буває, вдовольнити жодно. Джейн похитала головою. «Я ж магатиму своїх учнів, коли вони будуть неслухняні. Це найпростіший і найдоступніший спосіб виховання». Ен кинула осудливий погляд на Гілберта. Я ніколи не вдарю дитини, незламно повторила вона, я переконана, що це неправильно, і потреби в цьому теж нема. А якщо котрий з хлопчицької нагребіянить тобі, у відповідь на зауваження? спитала Джейн. Я залишу його після уроків і поговорю лагідно, але твердо, відповіла Ен. У кожній людині є добре начало треба лише уміти відшукати його. І ось обов'язок учителя знайти те начало і розвинути. Пригадай, саме це казав нам у семінарії професор на лекціях з методики навчання. Невже ти думаєш, що різка здатна буде в цьому допомогти? Добрий вплив на душу учня важливіші за читання, письмо і лічбу, так стверджував професор Рені. Та не забудь, інспектор перевірятиме ніщо інше, як їхні знання, і не дасть тобі схвального відгуку, якщо вони виявляться недостатніми, заперечила Джейн. Я волію мати добре ставлення учнів та їхні теплі згадки про мою допомогу за багато років, аніж схвальний відгук шкільного інспектора, упевнено мовила Н. Неуже ти зовсім не каратимеш збитошників? запитав Гілберт. Каратиму, звісно, якщо доведеться, хоч мені самі це буде тяжко. Та їх можна буде лишати в класі під час перерви, ставити в куток чи змушувати переписувати тексти. Надіюся, дівчат поряд із хлопцями ти не задовитимеш, лукаво всміхнулася Джейн. Гілберт та Ен перезирнулися, і собі тамуючи усмішки. Якось саму Ен учитель покарав, змусивши сісти поряд із Гілбертом, і гіркі були наслідки того покарання. Я думаю, час покаже, хто був правий, філософськи зауважили на прощання Джейн. Ен верталася до зелених дахів березовим шляхом, тінистим, шепітливим і напоєним ароматом папороті, повз долину фіалок та купіль вербулозу де по під ялицями грайливо мінилися світло і темрява, і далі стежиною закоханих, усіма тими місцинками, котрим вони з Діаною так давно вигадали імені. І йшла вона поволі, тішачи з красою лісів, полів та зоряних літніх сутінків і серйозно міркуючи про нові обов'язки, що до них їх завтра належало взятися. А вже на подвір'ї зелених дахів з відчиненого кухонного вікна долинув до неї рішучий голос пані Лінд. «Вона прийшла, щоб дати мені добру пораду на завтра», – скривившись, подумала Енн. «Та я, мабуть, не піду ще додому». У пані Лінд поради, мов, перець. У малих кількостях добрі, а в тих, що вона видає, геть нестерпні. Забіжу, ну, як речу, до пана Гаррісона. Після незабутньої пригоди із джерсійською талицею Енн уже не вперше зазирала до нього. Вони з паном Гаррісоном провели кілька вечорів за балачками і устигли добряче потоваришувати. Хоч деколе Енн і набридала відвертість, якою так пишався їхній сусід. Джинджер і далі підозріливо настолбурчувався на її появу. Не оминаючи жодної нагоди, привітати гостю саркастичним криком «Руда вертихвістка!» Дарма намагався пан Гаррісон відучити його від цієї звички, щоразу підхоплюючись, зауваживши на стежці Енн і вигукуючи, «Хай мені всячина! Он та знову наша мала дівчинка!» Чи інші так само приємні слова. Джинджер бачив усі його хитрищі наскрізь і прозирливо ігнорував. Тож Енн ніколи не дізналася, скільки компліментів відміряв їй пан Гаррісон поза очі, У вічі павна річ не сказавши жодного. «Ти, певне, щойно з лісу. Майже вже достатньо різок на завтра». Поцікавився він, щойно Енн вибігла сходами на ганок. Авжеж ні!» – поважно відказала дівчина. Поза як вона усе сприймала надто серйозно, то була причудовою мішенню для дотипів. «Пане Гаррісон, у моїй школі жодної різки не буде. Звісно, у я матиму, та нею користуватимось лише за прямим призначенням. То ти лупцюватимеш їх паском?» «Хто знає, Може, це буде й правильно. Різка б'є сильніше, та слід від паска болить довше. Не сперечатимось». «Нічим і не лупцюватиму!» Я взагалі не битиму своїх учнів. Хай мені всячне, вигукнув ще роздивований сусід. Як же тоді ти будеш підтримувати лад? Любов'ю, пане Гаррісон. Нічого не вийде, відповів той. От побачиш, Енн, як-то кажуть, шкодуєш різки, псуєш дитину. Коли я ходив до школи, учитель шмагав мене регулярно щодня, вважаючи, що якщо я і не втнув якоїсь пинхви, то це лише тому, що не встиг придумати яку. «Пане Гаррісон, але ж відтоді методи виховання змінилися. А людська вдача – нітрохи. трохи. Ти ще згадаєш моє слово, Енн? З тією дітлашнею ради не даси інакше, як добрячим прочуханам. Це неможливо». «І все ж я спершу випробую власний метод», – відповіла Енн, що мала сильну волю і здатність непохитно триматися своїх поглядів. «А ти таки вперте бачу», – мов на те пан Гаррісон. «Ну хай собі, хай, ми ще подивимося». Колись ти на них розлютишся, а люди з таким волоссям, як у тебе, дуже легко впадають у шал. І тоді забудеш усі свої шляхетні теорії та даси їм доброго прочухана. Замолода ти ще для вчителювання, замолода і така ж дитинна. Отак От і вийшло, що того вечора Н пішла спати